بسم الله الرحمن الرحيم وا نبي سعيد صاد ابن مالك ابن سنان الخدري داوي سعيد صاد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه نور روايته ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال چې وبيشک نبی کریم له السلام فرمایلي دي قال كان في من قبلكم ويوب اغچا کیتا سونو مخ کی او رجنونی او سړې قاتلته 93 نفسا او دي او كم شل کا سان قتل کړيو دومره دې نه حق وینې ته یې کړې وې فاسالان اعلم ي اهل الارض نذ تطوش کو عالم د زمکه کې چر دې دې کې د ټولون لوی عالم سوق نه فذل الارهبن نو دله خبردارې ورکړ شو په را حببانې او را هباغ چې بعدتګزارو خولم ور سره د شریت ډیر نو فته د ورته راغې فقاله وي نه هوقط حالتې ساتهې سه وجلی دي د یو کمسل کسان فَهَلَّهُ مِن تَوْبَةٍ نو عشت د د پاره توبه فقال لا نغوينا او دا درهب د نا پو هي وجو چې د لوی ستاتوبو شن قبليګي وي علان کې د قاتل توبه قبلي کی د د جمهور امت مسلک ده چې کژدان عامدان چې قاتل کو دي توبه و باسي نو د توبه قبلي کی اپ دې اختلاف نه نکړې مګر ابن عباس رضی الله عنهما چا ویني قبلي فقال لا دورت استات اون قبلی راهب وی فقط له نوغم قتل کو جگدی خوب منزلی دی یوداسی زمری او درنده گر زیدلیو چ زمری او درنده چ سوک ماثی پدی پروان لری بعض انسان داسی مرتبه تو رسیگی لکه د یو شرمښوزمري د چا په معو ووجو سپواني نو د د د چا په قلولو سپوانې ف کممه لبیتننو مکملیکل د د په قلولولی سل پوورل ثم سالان الم حلیل اردو بته پوسکو د یلو عالم د ځمکه کې فذل على رجل نو عالم نو خبردار ورکړې شو په اوسړی عالم مانی ایغه عالم دي نو خبرو فقال انه قتل مئه نفس يرد وجل دي سل کسان زان ورتيات فهل له من توبه يا وي بدت 파ره توبه فقال العالم ورثينا و من يهول بينه وبين التوبه سوق دچی پردب شي پمند د پمند توبه کی ستا توبه قبلی او دا درچا ویلی چې نه توبه دینه قبلی نور دینه معلومه ده شو چې پټولو دینونو کینامه سلاوا چې د د قتل نم توبه قبلی الا د کفر او شرک توبه قبلی چې وسړی کفر کړي شرک کړي او پسچته وو باسي فالیم ورثوین ثولی کلا ارذوین کزا وکزا لار شزم کې فلان نه فلان نه تا التنی کان خلق دې الت جنګونه پرزونی نکي فینہ وها اوناسن بیشکره د غزم ک باندې خلق دې یعبدون الله تعالی دا اللہ عبادت او مندگی کوي اسوک وجنی را وجنی نا دا قتل او دا جنگنو ما حولنے فاعبد اللہ انو دا اللہ عبادت کا ودای سر حسیگا ادا عرص دی پریز مال او دولت پا دی بسکے قبر خیرت دی خرابی کی نو دومره دمرا پا توبہ کی مخلصو چې تیار کوررجې دا د ورسې پرېخل او د صحیح توبي د پااره د وط قوربانلو لم تیار شو ولا والله ترجله ارکه مواپس کی گدی خپل ځم کتهدي او خپل وطن ته په نه اردو د ځمکه ناکارو خلکو د او دی کې ناکاره خلک اما هولرا اثر <متحدث> وی یو ډېر نیک سړي او زنانا د بي دينو په ماحول <متحدث> کې وی نو یو ورځ به افتاه به میاش <متحدث> به کال پس به پاغه ما سر شوي د بي دي نه داسي د دلداري اثرات وی چيوځه کې خلق ټول قران و طالب خپل زمير ځان ملامته <متحدث> کې ټول مسکې طالب خپل ځان ملامته کې د ټول لباس د شریعت مطابق دی نو ته یو ورځ د غیري شری لباس کراشي بل ورځ براشي هغه ماحول به با پتا واري اسهرو کی او ژوندګي به دی بدل شي فن تولقذه لاو حتا اذا نسفت وريقا چه دي نیم لارث ورسید د لاړو وی لاړ شدنی کانودا اهل علم د دا تقوادارو صحبت اختیار کا تر دې چې دې نی وی لار ثورسې دوا تھا الموت مرګ ور تراغه او لاغه کلی تر سې دلنه نه فختصمت فی ملائکۃ الرحمتی و ملائکۃ العذاب پځګړ شو د بارک ملائک د رحمت او ملائک د عذاب یوې ممبه روح کبس کو دې خطوبې ستونکې راغله نه دې خطوبې لاره روان ده او هغه د حضور دور قدن نکریب فقالت فقالت ملائکۃ الرحمتی ویلومللاکو در رحمت جا تا بې راغلی د تووبتون کې مقباً بقلمي او د متوجی کون کې د په خپل د سریل الله تعالی الله تا د دزراال اللهله متوجی دی اوله د د د زرو د اخلااص او د هررس او د غې نهلای خبردار کل فقالت ملائ قتل عذااب و ملکوذاابله عمل خیررن قطو دخو عمل نه د کړییدې کوي چرمفاته هم ملاک في صورت آدمین راغلی ودتی او ملک په شکل د بنی آدم کې فجاو نه هم د یوګررزوغافیصله کوون کې اے حکمان ایسا لکا ان کے تا تفسیر و دراوی فقال قیسو ما بین الاردوین اندازو لگوئی اندازو لگوئی پمند دی دوارو زمکو کی فیلا ایتہی ما کان آدنا کمیوی تچنیز نینے فہو لہو نو دا به ددي دپرهوي فقاسوو نو د انده لهګله فوجووي مندو اد نه نزېله لردولتزمه کېته اراده چې راد لرنېوه ف بزت هم ملا ک تر رحمه د متفق عليه وفي روايات في الصحيح فكان الى القريه الصالحه وذيدا غني كانوا قليتا اقرب بشبر يوليش نيزديو فجو الى من اهل نو ده دا غي دا اهل نو غرزو له شوب دغورني كانوا خلق سر صحبت دمر الوي شه دیو جنے والله والا وای وای بیسکانہ تاغلوذ یارو وترخسو دوسی دن کو دوجنا دو کلی زمک گرانی گی ور زانی گی دیکھا دی حیا دی نزمکا قیمتی شو اکل قیمتی شو اد گندا خلکو نہ خلق پا خپل کورخ پہ ایمان دا وی یڑ اد چ اډې روخل کو د ګنداو اخلاق او الوده پاره تیار تیار کورنا ډک ډک کورنا او بسترې پریخي اولاد دی په مخې کې دی رشوي د ګره دې دني ګانو صالحانو کلی ته یو لیش نیج دیو نو الله دا غینو ګرځولو نوجوان کې صحبت دني ګانو پکار دې باغه کور او بنگلوس کې چستا قبر و خیرت په خراب شي او په یو روایت کې په صحیح کې داسې راغلی ف اوح الله تعالی الهاذي حکم کړو الله دې زمكي تان تبعي دي چې تل ريشا ولاهاذي ودي تي وي لري وانت قربي تنيش ديشا زقال الله د زړه اخلاص لګوري وقاله قيسو ما بينهما انداز زه لګ هغه چې په منده دی کې فوجو لاادديقروه وي مندو دیته دی ب شبرین په یوش ف غفره له د ته بخ نه وکړ <تصفح> په یو روات کې راغلی دی چې بیمار شو اپخپو خپو نه شوتلی فها صدرې د و را پورته کې دو نحو هذا دغ کلی طرف تا ا دا مرغ عالم فراغل خو بیا وب د سینه پورته پورته کوله او د سینې په حرکت دی دغ کلی طرف لته نو ا دومره په د خپل کړوخ په ایمان او رسول چې په خپل کړوخ په شو او سلاره نمو نو الله رب العزت ژوند ته ګوري په ګناي او شړخ په ایمان نه او دې کوشش کایشد دي نه خلاص شي اگر چې دې منزل مقصود تلا نه رسیدل ولا مہروبان دې د ظرفي شلو ته ګوري دې کی دا وایي چې ګناهونه نه شاړي رب حدیث زمانا نه نه چکه دې سلو وجلي وو الله رب العزت غماف معاف نو زم یو شړې وی جرا ش قتلونه کا دا معنا نه د کداسي چانه شوینه تو بده وباسي حدیث کې دا معنا نه چر سوق دي اصلي حرا مسلمانان ابو سلمانا دي وجلي کای حدیث دا معنا شنو بیا کو یو په الله باندې کای بل بل او لسوي چې وجل کوي سپو شوې په خبره د شريعت په خبرو کې تضاد ني یو پلو مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ذې کې ما دې کې ترغیب ده توبې ته کدا سې د چا نه وشول او ډېر مجرم او ګناهګار دي نو چې په سچا او اخلاص توباو باسي نو الٰه لالعالمین ذقبلوا بندگانو توبې قبلای د دې صحابي حالات لګو ری کم چې دا حدیث پاک موږ تا تا پا او تاسو ته نقل کړې ده اده پد خپل نوم باندې ډیر مشهور نه ده د خپل نوم د سعد او کو نیه د ابو سعید د والد نوم د مالک او د نیکنو مې د سنان صاد ابن مالک ابن سنان او د والدي نومې د انیسه بنت ابي حارسه د ذوالد والدا د بیاعد عقبین پس مسلمانان شيوی دي او ابو سعید رضی الله نو په ډو کوالی کی د مسلمانانو والدینو چې دواړه صحابه دا غی پجولهی کی د پرورش مننه ده او د مسجد دینه بوی پتا امیر کیم دی ساغستی د غ ه نه پس په غزواتو غ ضوااتو کې د الله د ذهبب سره شیککو د بخاری شریف د روایت مطابق د دوله غذاګانو کې شرکت کړی د په مدیین مونهوره کې مکمو او د د اهد فارو کې یو عثمانی کې فتې بور اے دے دا عمر رضی اللہ عنہ او د عثمان رضی اللہ عنہ په دور کې فتوی ور کولې ا مسجد نبوی کې بدصر کافی خلق ناشتو چا که په د مسلې ته پوسکول نو ډېر وقفس به نمبر رات لو دا د خپل زماني او لوی نلوی فقیه صحابي دی عدد خصوصی صفات د حق به وي امر بالمعروف نهي عن المنکر به کولو او د سنتو اتباعه د ډیر صبر ناکو او ډیر ساده او به تکلف حجوندیو د ایتمانه نو پرورش به ډیر کولو او دت چې دا خودری و یا د دنیا نسبت د خدره تا دا د خضررج کبیلی یو ی او د د او د وال د دواړه او د د والید پوت کې شهید شو مال ک بنی سناانه؟ دی صحابین آئی او زر او سوک ایک سو ستر وئی سوک ایک سو سمرا ایک او باز ایک سو پچتر حادیث وئی چداد دوین منقول دي دی پا مدینہ منورا کیا فات شعر دے پس لور او یا امام هجری کی لجمی پراز او په بقيه کې دفن دی دغه وخت د عمر باجو علما او سلور او یا کال ذکر کړي و امام زهبي و شپغت یا کال عمر یو شپغت یا کال مرود دوی او دم رڈیر روایات د دوینا من قولنیم ایک ہزار ایک سو پچتر ذکر کلی دی او چاہ ایک ہزار ایک سو پچتر روایات د دوینا ذکر کلی دی گورا دی که دعوی گناه که سمره لویه دی نا میده کی گینا سل قتلونه سمره سخته گناه دیو مسلمان قتلون لویه گناه دا او دی سری قزدن عمدن سل قتلونه کری خوپا آخر عمر که دسهی تو بیسته نو صحیح توبه سرا الله مخکینی گناهونه معاف کای ادا د جمهور مسلک دے چې رب العالمین داد نلوی پسی چاک دے سحی اللہ دا د لویو نو لوی گناهونه په صحیح توبه معاف کای چا قسم کړي او چې صحیح توبه او باسي الله د زړه اخلاص لګوري او د زړه د اخلاص سرا الله واڑا لوی گناحو نه پسې توبې باندې حدیث پاک کې توبې طرف ته یو لوی ترغیب دی توبې طرف ته یو لوی ترغیب دی ا دې جمهور مسلکم دازې چې توبه قبلي کې قرانم ان الله لا یغفر ان یشرک به او سره مرشو شرک کړه نو الله نه بخښي او یغفر ما دون ذلک لمن یشا او د شرک نه الیاوه کوم نور ګناهونه چاکلې نو کدا الله خو هیڅ معاف به کیار نه په مقدار وسزا ورکی اباده علما لکه موږ درس کې وای وو د ابن عباس واین قبلی یو جمهور وای توبه قبلی یو تدبیق داره چې پناه حق قتل کی دری خبرې جمع کیږي سو یو د الله حق یو د مقتول وجلی شی حق او دریب داغه د وارثانو حق وایدا الله حق او پتو بی معفو ا دوارسانو حق دا دے چې دې سړي زانو سپارلو هغه قصاصا قتل کو يا صلح ه وکا یادس پیسي ورکه وارسان رضا کړه نذ الله په حق نپتوبي اخلاص ا دوارسانو نپ صلح او پزان پیشکولو کول اخلاص او اید دا او دا مقتول معامله پاتے دا. لکہ مثال دا زریعہ او سڑی سوک پا سپیڑا ہوا لگو. او سا مرد دا اللہ لم توب ویستا و دا رضا کل خواہ سپیڑی والا خو مردے کنا. نو دا مسال دلو په سر پر تا که د ده ده ده توبا اخلاس سره او اللہ قبول کړي نو د دی قاتل د مقتول با الله میدان د محشر کې سلح او کی او اگا مقتول تا بداس سنعمتو نا ور کی چه ده ده نا بے رازی کی اده بورتا بخن او کی اکنه توبے گاڑا وڑا داو ده دا دا دروغ و ده ناخو بیا خود ده نقصان خبر ادا ربازو لماول علی کلیچ پناه قتل کی دادری حقونه راجب کی نو جمهور وئی توبې قبلی کی داد الله په نې ځغه یاد یا او ابن عباس چوی نه قبلی کی نو دادغه مقتولغه حق په سر پاتې نه زقدر اغلی تاسو ری آیات کی مقتول برا پاسی وې دی با تی بیگی قاتل بددی سرکونډی نو ني سی وہی وی لاہ الالعالم ند زوجل ومنددنا پختنا او تپوشو کا نو په دروازو قولونه کی په دې اعتبار تدبیق راغې دا ابو لو حدیث به ان شاء الله وایوخه